а він смаколик, бо любить куховарити вдома. Отець Митрат Іван Шевців, приємний в розмові, коректний, уже лисий, невисокого зросту, має велику бібліотеку, серйозний, теж відвертий. Характерний те, що він сказав. Не вміє проповідувати, і він радше інформує людей. Кажуть люди, що амбітний, хотів би стати єпископом. Це добре, думаю собі Має почуття гумору Під час нашої прогулянки в затоці Коли ми пропливали біля пляжу нудистів Отець пожартував Сюди наші люди заглядаєли Чи була якась гарна нудистка Мені не намазує оливою плечі Тоді, як він був молодий Кажуть, що він має посілості Позичав у кредитівці і інвестував Це не зле «Чому я так не робив?» – подумав я, почувши це. Як я згодом прочитав у його споминах, він мав колоритне життя, повний небезпек. Сімнадцятилітнім юнаком у зимку 1944 року був в УПА. Згодом зголосився до дивізії. З полону Віталії вступив на теологічні студії в Римі, які закінчив... Із 1952 по 1958 був в Англії, а від 1959 в Австралії. Видав до 2001 року 33 книги, менші і більші, українською та англійською мовами. У книжках «З Богом та Україною» та «Парафія святого Андрія в Сіднеї» пише про своє життя і діяльність. Хвалять його, що він добрий господар. Збудував пам'ятник тисячоліттю християнства України, на якому плоскорізьби з історії збройних сил України. На одній плоскорізьбній таблиці вилеті княжий дружинник, запорізький козак, січовий стрілець, дивізійник і «Упівець». Спроектувала мисткиня з України. Розмалював церкву, яку збудував дивізійник Петро Дячишин збудував монастир, де проживає кілька сестер-васильянок. Опікується молоддю, переймається тим, що бракує священиків. Молода генерація приходить до церкви на Різдво і Великдень. Хтось одного разу порахував кошики свяченим і нарахував 1400. Є один молодший деякон Гайдамаха. Він і його брат були виховані в парафії сироти. Гайдамаха хоче стати священником. Тепер працює вчителем, однак його брат не показується в парафії. Зустрів нас в Тарас Жовнірук, дивізійник, шкільний товариш Ромка Білика з Коломиї, брата Любка Білика. Після засідання управи станиці дивізійників увечері їдемо на таксі до Жовнірука. Прийняття барбекю Познайомив нас з дружиною Ганне Льоре і синами Борисом і Марком Його дружина Німкеня Енергійна, рішуча, це видно з перших хвилин нашого знайомства Вона гасає своїм автомобілем, чи не Феррарі, тому добре знайома з поліцаями Хвалиться Або не з синами живуть поблизу затоки в окремих будинках Вартістю в мільйони доларів. Сини ще не одружені. Прогулянка по кораблі наступного дня. День ясний. Будинки на побережжі багаті, просторі. Ми бенкетуємо. Заїдаємо раки, краби і інші смакоти. Дуже смачний хліб. Мені хочеться так посмакувати, щоб запам'яталось надовго як пишні бенкети після прочитання Енеїди Котляревського. Жовнірук – успішний бізнесмен, мільйонер. Має фірму продажу голландської машинерії для курячих ферм. Все для курей. Інкубатори, автоматизовані годувальники, машини для обробки курячого м'яса і таке інше. У розмові, як звичайно буває, не обійшлося без українських проблем – тим більше, що його дружиня Німкеня. Тож жінки виявили нехіть до неї, бо вона не говорила добре по-українськи, хоч мала добру волю навчитись і вчилась. Та не виходило. Його хлопців не прийняли до пласту, бо не знали української мови. Однак він давав собі раду. Після крутих воєнних подій закінчив економічні студії в Ерлянгені в Німеччині. Прибувши до Австралії, починав, як тисячі інших новоприбульців, з будь-якої роботи. В одній фірмі добре показав себе на посаді бухгалтера. Йому дали кращу посаду і врешті призначили директором. На цій посаді він отримав завдання перевірити одну фабрику обробки курей, яка мала втрати, щоб підготувати її на продаж. І Жовнірук перевірив. Вина була управителя, бо не пильнував роботи. Звільнивши управителя іще декого з його прибічників, він зробив фабрику прибутковою. Конкуренти не сплять у бізнесі. Завжди вишукують найкращий персонал. За якийсь час інша фірма запропонувала йому такі умови праці, що Тарас не зміг відмовитись. Ця посада змусила його та його родину переїхати з Адалаїди до Мельборна, а звідти до Сіднея. В кожному місці він купував хату. Завжди над морем полюбив його. Поринувши по вуха у працю, він, одного дня, диктуючи листа секретарці, знепритомнів. Опритомнів у шпиталі серцевий напад Якщо хочете жити, мусите лишити цю роботу, порадив йому лікар. Так і зробив. Хоч залишався ще радником-консультантом для своєї фірми. Ця праця дала йому можливість подорожувати світом. Найчастіше до Європи, чи радше до Голландії, де продукувалась машинарія. Коли директор цієї фірми довідався про стан його здоров'я і намір піти зі свого посту, запитав у нього.